A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Kütyük és robotok a digitális pedagógia világában. Ez itt a Postmodem antivírus különkiadása az iskoláról. A jövő iskola táblája akár egy holografikus kijelző is lehet. High-tech Sulli mire jó az alkotó pedagógia? Hogyan segítenek a diákok az oktatásban? Bemutatjuk az oktondit. Az interaktivitás szerepe a digitális oktatásban, és mire jó a két laptop. Digitális testemelés óra, avagy a pedagógusoknak is figyelni kell az adatvédelemre. Bemutatjuk a búkert, és a kütyű hiradóban puskázása alkalmas eszközöket láthatunk. Ez lesz a mai Poszmodem Antivírus című műsorban. Jó estét kívánok, és Szilágy Árpád vagyok a műsor szerkesztője, és már is bemutatom a ma esti Népes Asztalt Társaságból már jelenlevőt, Horváth Ádámot, aki régió ismerősünk. Szia, Ádám, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hello! És velem tartasz majd a következő beszélgetésekben, de először arra kérlek, hogy majd segíts nekem abban, hogy kommentáljunk egy-két ilyen érdekes technológiát, ami a digitális oktatás témakörébe tartozik. Akik bennünket figyeltek az elmúlt években, megszokhatták egyébként, hogy tőled kaphatunk olyan információkat, amik a digitális pedagógia világához kapcsolódnak. Úgyhogy mi most arra gondoltunk részbecser Gáborral a műsor társszerkesztőjével és rendezőjével, hogy ilyen technológiák mutatunk az elején Minthagy egy science fiction filmbe csöppennénk bele, akár csak egy film jelenete úgy néz ki ez a felvétel, pedig a Microsoft mesh technológiájáról szól. Ez egy olyan kijelző, amit mondhatunk akár holografikusnak, hiszen úgy jelenik meg, hogy a térben kivetítenek mindenfélét, és arra gondoltunk Betyáral, hogy ez egy olyan kijelző, amit akár az oktatásban is lehetne használni. Szerinted, Ádám, neked megindul az agyad ezen? Nagyon is. Igazából már a HoloLens bevezetésekor, ami ennek egy korábbi verziója volt a Microsoftnál, és már mindenki azon gondolkodott, hogy hogyan lehet ezt az oktatásban is szemléltetése, egy mélyebb támogatására használni, de talán ennél még fontosabb dolog az interfészeknek az átalakulása. Egyre kevésbé kell majd tasztatúrákkal, billentyűzetekkel és egyéb adatbeviteli eszközökkel foglalkozni, egyre inkább körülvesz minket maga a technológia, és élőszóban gesztusokkal tudjuk ezeket vezérelni, ennek az egyik következő lépését lehet látni ebben a Microsoft Mesh technológiában. Ez azért nagyon jó, mert a technológia háttérbe vonul, és egyre több teret ad az emberi kreativitásnak. Nem azzal kell foglalkoznunk, hogy éppen sikerült-e jó billentyűt leütnünk, hanem közvetlenül azokkal a dolgokkal foglalkozhatunk, ami, aminek a, amely problémának a megoldásával szeretnénk többet időt eltölteni. És ez szerintem egy nagyon jó lépés. És nekem a felvétel alapján úgy tűnik, hogy abszolút interaktív, tehát bele lehet nyúlni ebbe a térbeli ábrába. Nem tudom, hogy hogy csinálják egyébként, biztos valamilyen nagyon ügyes kijelző vagy kivetítővel, amit egy érzékelővel vesznek körül, és látható volt, hogy bele ebbe a képbe. Lesz majd még itt mindjárt egy másik bejárás is, amiben szintén látszik. Különböző felhasználásai vannak ennek, nem csak az oktatásban, de akár ott is jól használható lesz ez. Úgyhogy gondolom, hogy ha kicsit az idővonal, meghosszabbítanánk a jövőbe, akkor a jövő oktatási terme vagy tanterme már nagyon más, hogy fog kinézni, mint a jelen kornak a ö, oktatási terme, ugye? Hát, eleve a technológiai adottságok miatt alakult ki korábban az, hogy egy térben, egymás mögött ülve vesznek részt a tanulók, és egy táblát néznek, mint információforrást, az, hogy a technológia lehetővé teszi azt, hogy függetlenedjünk egy picit a falra szerelt fadarabtól, az mindenképpen egy, egy nagy előrelépést jelent majd. A jövő tanterme egészen máshogy fog kinézni, mint a jelenlegi tantermek, és sokkal szabadabb, sokkal életszerűbb, nyitott környezeté válik, és az is előké, elfogadhatóvá válik majd, illetve magától értetődővé, hogy nem is fizikailag egy betonfallal körülvett részben lesznek a, a tanulók, hanem külön-külön kiki a saját uh, tanulói terében, vagy munkaterében, és úgy működik együtt a többiekkel, mert a tanulásnak továbbra is nagyon fontos eleme az, hogy csoportban történjen, egymással való kommunikáció közben. Na, hogyha lát, megnéztük a holografikus kijelzőt, akkor váltsunk technológiát, mert van itt a kiterjesztett valóságból is egy-két kütyű. Következzen egy ilyen. Például az emberi testet lehet bemutatni ezzel a kiterjesztett valóság alkalmazással. Az okos telefon kijelzőjén a kislánynak a belső szerveit lehet látni, hát nyilván egy animáció nem az ő igazi szervei, hanem a, az ember alakjával összehozza ez az applikáció, és megmutatja, hogy az emberi szervezeten belül mi található. Nagyon látványos, nem Ádám? Igen, ugye a markerekre épülő kiterjesztett valóság az most már egy pár éve elérhető, több olyan tankönyv van itthon Magyarországon is, amelyet mobiltelefonnal megnézve a tankönyvben nyomtatott marker lehetővé teszi azt, hogy 3D-ben is megnézzük az oda belenyomtatott valóságot, várakat, sejteket a biológia órához, Úgyhogy gyakorlatilag ez egy nagyon izgalmas technológia mások helyen elérhető, az, hogy egy pólóra van rányomtatva, ez még élőbbé teszi, és még közvetlenebbé ezt a, e, a felhasználást, és nagyon izgalmas, a gyerekek általában nagyon élvezik az ilyen típusú e, kiterjesztett valóságot. Látszott is az arcukon egyébként. Na nézzük, van még egy ilyen kiterjesztett e, valósága alkalmazás. Space traveling Ez viszont látható, hogy az űrben szintén az okostelefon kijező. De úgyhogy van egy másik eszköz, amit ezt használható, vagy a marketing, az előbb említettem. a százas, az a százas, akkor olyan, mintha a nemzetközi űrállomásnak a fedélzetén lennék, és onnan tekintünk ki az űrbe. Szóval tényleg itt a térérzékelést nagyon jól meg lehet csinálni ezekkel a kiteresztett valóságeszközökkel, úgyhogy gondolom, ezek nagyon hamarosan meg fognak jelenni az oktatási tervekben is, hiszen tényleg nagyon látványos. És ez a technológia egyre inkább elérhetővé válik. Gyakorlatilag semmi más nem kell hozzá most már, mint egy mobiltelefon. Korábban a sávszélesség, vagy az elérése ezeknek a fájloknak az nagyon nehézkes volt, de ma már a 4G, sőt, most már 5G korszakában ez nem okozhat problémát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez valóban rohamszerűen el fog terjedni az oktatásban és az iskolákban. sok olyan országban ahol ezt már napi szintű gyakorlatként használják. Na akkor most haladjunk tovább, és én azt javaslom, hogy nézzünk be egy igazi magyar high-tech iskolába. A járványhelyzet miatt most elhagyatott a Hévész györki Petőfi Sándor általános iskola. Szóval az kiderült, hogy Hévízgyörkön vagyunk, egy teljesen hagyományos általános iskolában, és itt azért még látható volt, hogy teljesen hagyományos iskolatábla volt, de ott már egy robot is feltűnt az előbbi felvételen, mert átalakult ez a Hévízgyörki iskola, és ennek az átalakításban Horváth Ádámnak is komoly szerepe volt, meg Ádám csapatának is. Ti építettétek föl itt a high-tech iskola belső berendezését. Ez mit jelent ez a high-tech a hájtesz program egy magánalapítvány kezdeményezésére indult olyan pályázat, amely lehetővé tette azt, hogy tavalyi évben öt iskola pályázzon egy-egy tanteremnek a felszerelése egy hájtesz program keretében. Ennek a programnak a szakmai kidolgozásában én is részt vettem több kollégámmal együtt, és idén már márciusban lehetőség is nyílt arra, hogy a nyertes iskolákat, felszereljük azokkal az eszközökkel, azokkal a berendezésekkel, amelyet a pályázat keretében elnyertek. Ennek keretében egy komplett tanterem újult meg, és vált teljesen digitálisra. És ilyen eszköz, például az a kis robot, ami az előbb csuszant. Éppen itt látunk téged egyébként, hogy a berendezéseket hozott be egy nagy kartondobozba. Tehát ez gondolom, egy jó nagy feladat lehetett. Szóval a robot, ez is a része? Ó, igen. Az alaptető felszerelés az egy mozgatható, átrendezhető, a csoportmunkát támogató bútorrendszer, amelyben egyedi asztalok és székek vannak. Ezt kiegészíti egy interaktív panel. A tanulóknak laptopok, Lego robotok, mikrokontrollerek, erről majd szerintem még mindenképpen érdemes beszélni, microbitek, illetve raspberry pályok, dokumentum, kamera, és egyéb olyan digitális eszközök, amelyek lehetővé teszik, a, az oktatásnak minden tantárgyban a digitális eszközökkel való támogatását. Igen, szóval, hogy egyre több ilyen idegen kifejezést használsz, mint ö, mikrokontroller, meg ugye robotok, hogy ezekre mi szükség van az oktatásban? Az oktatásnak az alapvető célja, hogy az életre fölkészítse a gyerekeket, és az élet, amíg minket körülvesz, az alapvetően digitális eszközökre, technológiákra épül, akkor is, hogyha ezt nem veszük tudomásul vagy nem veszük észre. És azok a gyerekek, akik nem ismerik ezeknek a rendszereknek a működését, ők kiszolgáltatottak, csodaként élik ezt meg, miközben, hogyha megtanulják ezeknek a használatát, a programozását, akkor gyakorlatilag arra is rájönnek, hogy ez egy olyan dolog, amit ők maguk is irányítani tudnak. Azok a gyerekek, akik digitálisan képzettek és képesek használni ezeket a technológiákat, a programozást, a algoritmizálást, a robotokat, azok sokkal inkább képesek lesznek az új munkahelyeiken helytállni. Tehát valójában itt arról van szó, hogy a jelenünkben már ezek az eszközök tényleg ott vannak, tehát ne gondolk, hogy senki sem abban, hogy 20-30-40 évvel ezelőtt, amikor ő járt iskolába, akkor még tényleg a hagyományos eszközök voltak csak, nem csak az iskolában, hanem a hétköznapi életünk más szinterein is. Ma már jelen vannak ezek a robotok is, meg mindenféle más eszközök. Tehát ez nem science fiction, hanem a jelen. Ha jól értem a szavaidat. Ez abszolút a jelen, és az, aki körülnéz mondjuk a saját munkahelyén, hogy mennyi számítógépet használ, akár mezőgazdaságban dolgozik, és számítógép érelt traktorokkal, vagy kombányokkal dolgozik, vagy egy olyan gyárban, amelyikben a számítógépek segítik a, a logisztikai folyamatokat, ott gyakorlatilag azt kell felismerni, hogy a különböző döntéseket azokat adatalapon kell meghozni. Az adatokhoz szenzorokon keresztül jutunk hozzá, és azok, akik ezt nem képesek kezelni, nem ismerik az algoritmizálásnak, programozásnak a lehetőségeit, ők gyakorlatilag nem tudják majd ezeket a folyamatokat átalakítani, testre szabni, hatékonyabbá tenni, és így nem tudnak kreatívan hozzájárulni egy adott tartalmi folyamathoz, vagy egy fejlesztési folyamathoz. Ami pedig nagyon fontos eleme annak, hogy valaki kreatív, tartalmas munkát végezzen, és így magasabb fizetést kaphasson. Amikor a műsor előtt beszélgettünk erről, akkor azt mondtad, hogy itt a két szóban jól összefoglalható ennek az egész tevékenységnek a lényege, az alkotópedagógia. Mit jelent ez pontosan? Ki alkot és mit? Az alkotópedagógia alapvetően arról szól, hogy a gyerekek olyan módon tanulnak meg különböző összefüggéseket, ismereteket és még fontosabb készségeket, kompetenciákat, ami egy alkotó folyamatba épül bele. A gyerekek egy alkotópedagógiai folyamata belül egy projekt keretében, kis csoportban valamit fizikailag is létrehoznak. Ez a fajta alkotási folyamat, ez segít abban nekik, hogy az elsajtított ismereteket, azokat uh, elméjítsék, gyakorolják és kipróbálják a valóságban is. Azok a gyerekek, akik uh, részt vesznek egy olyan folyamatban, amikor uh, nem csak hallanak dolgokról, hanem ők maguk is ezt megalkotják, kipróbálják. Itt például egy olyan kísérlet látszott, ami az elektromosságról szól, és a napelemeknek a működését mutatja be. Az egészen más, hogyha a gyerek saját maga hoz létre egy olyan rendszert, amiben egy napelem, egy mikrokontroller szabályozása, illetve egy adott motor vagy lámpa felhasználja az ilyen módon létrehozott energiát, és ennek a szabályrendszerét, hogy mikortól mely működjön, hány óráig, milyen szolgáltatást nyújtson, ezt maga a gyerek állítja elő. Erre egész életében emlékezni fog. És ez egy nagyon fontos eleme az alkotó pedagógiának, hogy a Bloom taxómiának egy nagyon magas szintjét képes elérni, nem csak hallja, látja a gyerek, nem csak beszél róla, hanem megérti az alkotáson keresztül. És ez az alkotópedagógiának a, a lényege, hogy nem csak befogadnak passzívan információkat, hanem ők maguk is az alkotó folyamaton keresztül ezeket elmélyítik. Itt az előbb a képsorok, azok pont a jövő városa alkotópedagógiai folyamatát mutatták be, ami a Makerspace-nek az egyik olyan alkotópedagógiai tevékenysége, aminek keretében a gyerekeknek létre kell hozni egy új várost, és minden egyes szegmensére a városnak, egy-egy gyerek a felelős. Az élelmezésért, az oktatásért, és közben ilyen típusú kompetenciákat, szoft- és skill-eket fejlesztenek, probléma megoldás, technikai készségek, kritikai gondolkodás, és a különböző rendszereknek az együttes felhasználása. Ez például egy öntözőrendszer, egy szabályozott öntözőrendszer volt, amit a gyerekeknek létre kellett hozni. Tehát miközben ők biológiát, fizikát, matematikát tanulnak, közben a település fejlődésnek a történetéről is beszélnek, és közben megtanulnak 3D-ben nyomtatni, alkotni, és miközben ő ezt megteszi, a kezébe fogja, pörgeti, sokkal több kognitív kapaszkodót vagy fogast hoz létre az agyában, és ilyen módon sokkal jobban és sokkal hosszabb távon lesz képes emlékezni mondjuk a Pitagorasz törvényre, amit akkor kellett használnia, amikor a 3D épületet megtervezte. Ezt nem csak a diákoknak kell átvenni ezt a gondolkodást, hanem a tanároknak is, ugye? Tehát az ő számukra is ki kell dolgozni az alkotó pedagógia elsajátításához valamilyen módszertant. Én azt gondolom, hogy ez talán az egyik legnagyobb kihívás, de egyáltalán nem leküzdhetetlen, itt a hévíz kisbevágásban is nagyon jól látszik majd, hogy a, a tanárok mennyire élvezik, és mennyire várták már azt, hogy ez a dolog bekövetkezzen. Sok esetben önmagában az informatikai eszközöknek az elhelyezése egy iskolában nem jelent valódi fordulatot. Nem hozza el azt a váltást, ami lehetővé tenné, hogy a digitális eszközök ténylegesen részei váljanak az oktatási folyamatnak. Egyszerűen csak kiegészítik, vagy helyettesítik a frontális, Hagyományos vagy analóg oktatási elemeket. Akkor válik ez igazán élővé a pedagógus számára is, hogyha egy ilyen alkotópedagógiai folyamaton keresztül ő újra tanulja a, az oktatásnak a lehetőségeit, és gyakorlatilag részévé válik egy ilyen folyamatnak, amiben nem ő ad át minden információt, hanem a gyerekek is. Utána járnak dolgoknak, megkeresik, egymással megvitatják, a tanár feladata ennek a folyamatnak az irányítása, a gyerekek támogatása ebben a folyamatban. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak 3D nyomtatókat, vagy lézervágót, vagy számítógépeket adjunk egy intézménynek, hanem olyan pedagógiai programcsomagokat, amelyek megmutatják a pedagógusok számára, hogy hogyan tudja ebből a lehető legtöbbet kihozni, és a leginkább lefedni vele a biológia, fizika, vagy a matematika tantárgyak, esetleg az irodalomnak a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 Egy évvel ezelőtt indult ez a történet, amiről mi most beszélgetni fogunk. Egy fiatal fizikus hölgyről van szó, Molnár Janka Sáráról, aki oktondi csapatával kitalálta, hogy ebben a pandémiás helyzetben segíteni kell a tanároknak. Itt van velünk egyébként Molnár Janka Sára, aki most az elején elárulja nekünk, hogy ez az oktondi kifejezés, ez nem is csak egy pejoratív kifejezés, vagy nem egy, egy piszkálódó kifejezés, hanem egy rövidítés. Mit rövidítettetek ezzel, kedves Janka? Ha szia, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, sziasztok! Nagyon köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek, és elmesélhetem, hogy bizony az oktondi egyáltalán nem pejoratív, plána az én szótáromban, és remélem, hogy sok oktávára sem. Ez az oktatás online digitálisan szavak rövidítéséből áll össze, és egy éve ilyenkor megkíséreltük azt, hogy átreformáljuk, átdefiniáljuk az emberek fejébe az asszociációt az oktondi szó kapcsán szóról. És úgy éreztétek, hogy nagyon gyorsan segíteni kell, mert azt tapasztaltátok, hogy a tanárok, a pedagógusok nem értenek a digitális oktatáshoz? Vagy mi volt a fő motiváció? Abszolút, azt azért nem mondanám, hogy nem értenek a digitális oktatáshoz, ezt mégis talán erős lenne kijelenteni, de ugye Pontosan, hát egy bő egy évvel ezelőtt március 13-án jelentették be, hogy bizony a közoktatásban is távoktatás lesz. És azt tudni kell, hogy nekem a közoktatás az nagyon szívem csücske projekt, már igazából több éve, ez nem az első projektem volt, és a csapat, akivel elkezdtük, nekik se az első projektük volt, csak hát ez nőtt ekkorára, de megmondom őszintén, mikor megálmodtuk és elkezdtük, senki nem gondolta, hogy ez ekkora hatalmasra fog nőni. Minden igazából egy Facebook posztal indul, megkérdeztem aznap péntek este a tanároktól, hogy esetleg van valamire szükség, mert úgy azt gondolom, hogy ha én lennék mondjuk 30 éve pedagógus, aki mindig tanteremben oktatott, akkor lehet, hogy most egy hétvége alatt nem lenne kedvem átállni digitális oktatásra. És egyszerűen az a Facebook poszt felrobbant, de szó szerint egy nap alatt több, mint ilyen 2000 like, irdatlan mennyiségű komment, és akkor éreztük, hogy bizony-bizony tényleg valószínűleg segítségre van szükség. Jó, de Miben tudtok ti segíteni a tanároknak? Tehát diák szemmel azért ti nem láttok bele, hogy a pedagógusoknak hogyan, milyen módszerekkel kell most váltaniuk. Miben tudtok segíteni? Abszolút, abszolút nem látunk bele, viszont volt egy hatalmas előny, hogy nagyon sok tanár, szakos elkezdett hozzánk csatlakozni és segíteni. Ők ugye azért eléglé látják, hogy miről szólt az akkori NAT, mibe kell segíteni, illetve olyan dolgok például, mint Zoom használat, Teams használat, ugye az akkor most már egy év után már mindenkinek természetes, de hogy hirtelen, akkor ez nem volt triviális. És például ilyen tutoriálokat tudtunk készíteni, itt a rendszerezőbe boldalt húztunk fel egy hétvége alatt össze, elképesztő volt, hogy mennyien képesek, semmit nem valóbb néké három napon keresztül. Itt van velünk továbbra is a műsorban Horváth Ádám, aki a digitális pedagógiának szakértője. Ádám, te hogyan látjátok, vagy hogyan látott te, hogy a diákok hogyan tudnak segíteni a, a tanároknak? Van-e olyan friss szemléletük, amit be tudnak hozni a pedagógiába? Mindenképpen. Az egyik legfontosabb változás ebben a digitális oktatásban, hogy a hagyományos tantermi megközelítés hogy a tanárvízbe, egyedül dolgokat, ez megszűnik, és az egész élet is más hogy épül fel. A tanulók abban tudnak segíteni, ami egyébként az ő feladatuk is, hogy részt vegyenek ebben a tudás alkotási folyamatban, részt vegyenek abban, hogy egyáltalán, amit tanulunk, annak a tárgya, tananyaga, tartalma, a, annak a megalkotása az a tanulási folyamat részévé tudjon válni. A legtöbbet azok a tanulók tanulnak, akik saját maguk is részt vesznek a saját tananyagaiknak a létrehozásában. Ezt egyébként szerintem az Oktondi nagyon jól elkapta ezt a pillanatot. Igaz, hogy ez nem ezt az információs váltást ragadta meg, hanem azt a hatalmas szükséget, amit Janka is az előbb említett, hogy a pedagógusoknak egy teljesen megváltozó környezetben szükségük volt egy kájhára, ahonnan el lehet indulni, ahol legalább össze van gyűjtve, hogy ha matekból, ha töriből, akkor hova kell nyúlni, és hogyha még ebben módszertani eszközök, leírások is vannak, az egy nagyon hasznossá váló dolog volt. Úgyhogy gratulálok, nem véletlenül értel több tízezer látogató, gyakorlatilag pár hét alatt az októmbi portál tavaly tavasszal. Az volt ott az elején, egy évvel ezelőtt a cél, hogy nagyon-nagyon sok hasznos tananyag és weboldal már rendelkezésre állt akkor is magyar nyelven is, szóval nem csak angolul, hanem magyar nyelven is. Viszont az, hogy egy tanár péntekről hétfőre az összes órájára tananyagonként, témakörönként kikeres, hogy na most ez hol van, meg az hol van, nem feltétlenül erre vágytak. Szóval mi tulajdonképpen akkor megpróbáltuk a leges-legjobb tananyagokat rendszerezni, osztály szerint, évfog, na, témakör szerint, tananyag szerint. Célunk egyébként ilyen saját tananyaggyártás is, kvízek készítése, főleg a diákok számára. Tényleg csak egy használható eszköztárat szerettünk volna adni akkor hirtelen a tanárok kezébe. Mi körülnéztünk a műsor előtt az Oktondi YouTube csatornáján, és választottunk egy felvételt, amiről most kiderült, hogy az Jankának a kedvenc felvétele. Úgyhogy tudjuk demonstrálni is, hogy milyen oktatási anyagokat készítetek. Átadtok egymásnak valamit. Kommentálhatod, Janka. Itt tulajdonképpen azt látjuk, hogy tüzet adunk át, ezt azért tartottuk fontosnak megcsinálni ezt a kísérletet. Ez az egyik csücske kísérlet, ahogy már te is említetted, mert a tudomány népszerűsítés, ez nekünk mindig is álmunk volt, mindig is szerettük volna bemutatni, hogy a tudomány életekben igenis érdekes, látványos, szerethető, és ez talán még fontosabb volt az online oktatás során, amikor még kevesebb kísérletet lehet a tanároknak bemutatni. Nem biztos, hogy minden tanár otthon gyújtogatni szeretne, a Teams vagy Zoom kamera, előtt. ezért gondoltuk, hogy az ilyen egyszerűen elkészíthető kísérleteket mindenki felveszi otthon, és megpróbáljuk megmutatni a diákoknak, hogy igen, a tudomány továbbra is érdekes. Valaki ezt szeretné reprodukálni, akkor még csak véletlen se azt tegye, hogy hirtelenyében meggyújtja a kezét, úgyhogy ezt a kis figyelmeztetést tegyük ide, hogy ott egy speciális anyaggal kentétek be a kezeteket, azért lehetett a, a lángot átadni. Igaz? Hát pont erről szól a kísérlet abszolút, ha valaki szeretné reprodukálni vizet mindenképp tegyen a kezére, mert az fog párologni tulajdonképpen ezért nem még meg. Na van még itt egy nagyon fontos dolog, amit a Jankával készített interjúkból megtudtam, hogy valójában a te számodra nem is a pedagógusok segítése volt itt a kulcs, hanem a személyre szabott oktatás. Mert annyi minden személyre szabott már a mai világunkba csak éppen az oktatás nem. Ezt hogyan képzeljük el? Miképpen lehet személyre szabni? Hogyan lehet diákról diákra más és más Más fajta oktatást kialakítani. Azóta ez egy nagyon. Nagyon jó megfogalmazás. Nekem tényleg ez a célom. Az Oktondival egyébként nem feltétlen volt ez a célom. Tényleg az volt a célunk, hogy a tanárok, amiket felsorolnak, problémák, azokra választ adjunk. De ha el kell képzelni az életemet, hogy 30 éves koromig, az a következő 6 évet jelenti, 6-7 évet jelenti, miről szeretnék úgy mond, hát nem ismert lenni, de mit szeretnék letenni az osztalra, akkor tényleg ez a személyre szabott oktatás. És tulajdonképpen például van most egy ettek startupunk is az Oktondi mellett velük ezen dolgozunk, hogy meg, Próbáljuk minél inkább például monitorozni majd a diákok szkíjai, de ő még nagyon gyerekcipőbe járt szerintem manapság Magyarországon még nem feltétlen állnak rendelkezésre azok az eszközök, amelyel teljesen személyre tudjuk szabni az oktatást, de mondjuk elmegyünk Kínáig, akkor, akkor ott nagyon-nagyon sok példát láthatunk, akár telefonos alkalmazások, vagy amit, amit ők tényleg rengeteg ilyesmi eszközt használnak. De hogy az oktandival elsősorban a tanárok problémáira szerettünk volna választ adni, ez a személyre szabott oktatás, egy kicsit nagyobb projekt, azt hiszem, azt nem lehet pár hónap alatt megvalósítani. És te maradsz a főnöke az Oktondinak, vagy pedig fizikus lesz belőled? Szerintem ez a kettő nem zárja ki egymást, de egyébként én nem leszek soha ilyen fizikus-fizikus, igazi fizikus, aki szerintem mondjuk egy egyetemen tanít és kutat, bár zseniális és nagyon csodálom és tisztem azokat az embereket is. Én hosszú távon vállalkozós szeretnék lenni, de hogy az Oktondi mint projekt és social startup megmaradjon az életedbe, azt nagyon szeretném. Az, az, egy kicsit. Nem tudom, olyan furcsa szó, hogy főnök. Mellettem nagyon jó vezetők vannak, nagyon jó projektvezetők, nagyon jó a teljes vezetőség. Szóval én inkább azt mondom, hogy szeretném, ha ez a csapat így megmaradna, és együtt tudnánk vezetni továbbra is az oktondit, és segíteni ott, ahol kell a közoktatásban. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Okay guys, this is what it looks like when you have ezen a felvételen azt láthatjuk, ahogyan egy Zoom konferencia beszélgetés megvalósul. Körülbelül a hétköznapi ember így képzeli el, hogy a digitális oktatás így történik az iskolákban, középiskolában is, meg az egyetemeken. Lelkes diákok megjelennek hatalmas nagy számban a képernyőn, és ilyen kedvesen integetnek a tanárnak. Hát ez az elképzelésünk, ehhez képest mutatunk most egy képet, hogy a valóság a karikatúra szerint miképpen jelenik meg. Általános iskolában még ez a lelkesedés megvan. Talán egy kicsit túlzottan is. Na de a középiskolában már, hát ugye ott a bal felső sorokban látjuk a pedagógust, aki mindenkit szeretne látni, és ehhez képest csak monogrammokat, meg egyszerű színeket, kis ikonokat lát az arcok helyett. Hát innen indul a mi beszélgetésünk dr. Bensütz Máriával, aki generációkutató, valamit itt van a beszélgetésben Fülöp Hajnalka is, régi ismerősünk, aki szintén a digitális oktatással foglalkozik. Máriának ugye tavaly egy érdekes helyzet alakult ki ezzel a digitális oktatással, mert ugye pont, hogy igazodnot kellett neked is ehhez a helyzethez, és tapasztaltad azt, amit a karikatúrán megjelenítettek a készítők, és kidolgoztad ezt a két laptopos módszert. Ezt elmesélnéd nekünk, hogy mi jelent ez a két laptopos módszer? Igen, természetesen. Tehát azt találtam ki, hogy az egyik laptopon bejelentkezek, és a másik laptopon pedig követem azt az előadást, amiről fog beszélni. Tehát ez azt jelenti, hogy engem látnak a hangatok, és én is őket látom. Tehát, hogy nem nincs szükségem arra, hogy hogy ugye megjelenhessen, mert ugye az a legviccesebb, amikor a tanár, sem látja, a tanár is a PPT-t nézi abból az egy laptopból, amit használ, kvázi ugye ő azt sem látja, hogy milyen interakció van, vagy hogy egyébként történt-e beírás, vagy mi történik a fiatalok fejében, csak azt látja, hogy milyen PPT-t ugye vetít ki. Ezért azt gondolt, hogy megkettőzöm ezt az egészet, és akkor én nézem egy másik laptopról, és azt az eladást, amit szeretnék, és meg kellett tanulnom azt is, hogy ez egy, megint egy újdonság, hogy hogy be kellett számoznom előre a diákat, hiszen amikor én beszélek, hogy hogy ötödik dián tartok, vagy a hatodikon, úgy tudunk egyszerre haladni, tehát, hogy egyszerűen szinkronba kellett hoznom, és ez se volt egy, egy tudásom. Lehet, hogy sok más oktató ezt ismerte, meg használja is, teljesen jó, és teljesen rendben van, hogyha már ezt tudják, én nem tudtam. És ezért kezdtem el így gondolkozni, és kitalált, közben az is történt, hogy, hogy a csetet is el kellett kezdeni moderálni, mert akkor a interakció lett, jó, mondjuk én 250 meg 350. Főnek tartottam ugye előadást is. Nem tudtak annyian jelentkezni, mert ugye először csak 30 főt látsz, és utána azt látod, hogy többen is benne vannak, csak azt látszott, hogy aki kikapcsolta magát a kamerával, akkor is jött újabb és újabb föl. Tehát ő tényleg be volt kapcsolva, vagy 200 kamera, mert hogy kommontosan jöttek fel az újabb emberek, és elkezdett egy olyan fajta interakció, tehát láttam az érzelmeket, láttam, hogy hol tartunk, láttam, hogy értik, amit mondok, vagy láttam azt, hogy éppen vicceskednek. Figyelni kell arra is, hogy azért be Nekik, hogy már nem kell annyit mert ugye zavarja a többieket. Tehát ez is kiderült egyébként, mert ugye azt gondolom, hogy akkor tanunk a legtöbbet, amikor csináljuk, tehát trial-nel. Tehát jöhetnek ugye a hibák is, de csak akkor derül ki, és mivel számomra ez új volt, ezért csak akkor derülhettek ki ezek a hibák, amikor ugye végrehajtottuk. És tehát akkor, akkor ugye... ugye nem arról van szó, hogy a tanár csak arra használja ezt az zoomos képátvitelt, hogy ellenőrizze, hogy jelen van a diák, hanem kialakul egy ilyen interaktív kapcsolata tanár és a diák között, ami visszahat a tanárnak a munkájára tevékenységére is, ha jól értem. Én, én azt gondolom, hogy, hogy én feltöltve jöttem el ezekről az órákról. Tehát, hogy, hogy, végül az, tehát, hogy ugyanazt érezhettem, mint amikor bementem és embereket láttam bár ugye ez kicsit szegényesebb információ, mert nem látom a gesztikulárusokat, nem látnak ők sem engem egyben, csak ugye így e, válig látnak engem, szóval nem tudják, hogy a verbális meg a nonverbális kommunikációt jól követni rajtam, tehát ez egy nem egy teljes információ és hatékony információ, amit ők kapnak. Ez a feltöltődés borzasztó fontos, amit említettél, amit egyébként most szeretnénk illusztrálni egy másik mémmel, amit tőled kaptunk egyébként e-mailben, egy állóképet fogom mutatni arról, hogy ha nincs feltöltve az a tanár, akkor bizony, milyen hangulatba tud kerülni egy oktatás előtt. Íme a párja próbálja ki imádkozni az ágyalól, hogy mennie kell az oktatásra, ő meg azt mondja, hogy hát nem nagyon szeretne menni. Úgyhogy ebből a szempontból is borzasztó fontos, hogy a, a tanárnak is meg legyen a motivációja, de van itt egy másik, egy zoomos baki felvételünk, ami, ami egy kicsit görbetükröt tart ennek az egész helyzetnek. Right for a sense of relaxation. Egy pszichológus hölgyet látunk, amint éppen bejön, hát lehet, hogy anyák napján bejön a kislánya, és hát egy ilyen furcsa részvételt tanúsít a pszichológiai foglalkozáson. Brilliant. A kislány nagyon vicces, de itt úgy látom, hogy valami kommunikációt szeretne az anyukája is neki jelezni, hogy megnyel már innen. Na hát azért ilyen problémák az oktatás közben nem jelentkeznek. Vagy vannak mutogatások, Mari? Hát egymásnak azért oda-oda szóltak, meg mémeltek, meg szóltak nekem is, és én ugye óra után tudtam megnézni a csetforgalom nagy részét, hiszen ott nem tudott követni annyira, amit ugye moderálás után már elhallgatott. Azért azért, azt gondolom, hogy amikor már rászólsz második-harmadik órán, akkor ugye ezt lehet egy kicsit tovább alakítani is. Például a kamera bekapcsolás, mert ugye csináltam egy kis felmérést a hallgatók között, hogy milyen is volt nekik a értékeik az, hogy be kell kapcsolniuk a kamerát, meg értékeik azt, hogy két laptopval mert ugye eleve kutató vagyok, Szeretem visszamérni a, a saját eredményeimet, és szerencsére ez igazolta, hogy azért valamennyire bejött nekik ez a kamerázás, és valóban a kamera bekapcsolás ez egy érzékeny dolog, olyasmi, mint hogyha ezzel fizetnénk valutaként az interaktivitásért. Mert, hogy ugye be kell, kell mutatniuk, hiába írok ki, hogy a hátteret átalakítja, ugye akkor is ugye kicsit azt érezzük, hogy, hogy, a, hogy a, az ő magánszférájában zavarjuk meg, amikor arról beszélünk, hogy jó lenne, hogyha bekapcsolnák. És a Hétvégén megugrottam még egy szintet, azt gondolom, ahhoz képest, amit eddig csináltam, mert hogy, hogy több idősábot szoktam ülve tanítani, és egyszerűen azt jutott egy kicsit eszembe, hogy már ez olyan, mint hogy ide lennék kötve, ezért kitaláltam, hogy a szombati két idősávommat meg úgy fogom csinálni, tőle tanulva is, hogy emeljem meg ugye a, a, a kamerát, hogy egy, egy széket tettem az asztalla, és állva tanítottam, úgyhogy kamera bekapcsolással. És nagyon-nagyon jó volt, mert így nekem még többet adott ez az egész, mert én álva tanítottam eddig, tehát járkálva, menve beszéltem, közben gesztikuláltam, és ugyanezt vissza tudtam tenni hétvégére az órámra is, hiszen a hallgatókat már állva fogadtam és úgy tartottam az órát, mint ahogy megszoktam már jó pár éve. És ez megint nekünk jó, mint oktatóknak, hogy, hogy abban a körben, vagy légkörben kell átadni információt, ami számunkra Fajon. megszokott, és nem mindig valami olyasmire figyeljünk, ami, ami nem uh, hétköznapi. Úgy Közben hát szólítsam meg a... Fülöp Hajnalkát, aki a mi asztaltársaságunknak évek óta tagja, és ráadásul te, Hajni, ugye nagyon sokat foglalkozol azokkal a pedagógusokkal, akik ugye egy éve, hát kényszerűen a digitális eszközöket használják. Mennyire általános ez a gondolkodásmód, amit most Maritól hallunk? Keresik-e a pedagógusok ezeket az eszközöket, lehetőségeket, megoldásokat? Mit látsz? Igen, ezek nagyon-nagyon jó jelek. Én úgy gondolom, hogy most nekünk úttörők vagyunk ebben, tehát nekünk egy új kultúrát kell kialakítanunk, hisz a online videóbeszélgetések kultúrája ideig egy zárt körben, főleg az üzleti szférában, nagyon rövid ideig célhoz kötöttel jelent meg. Ilyen célra és ilyen nagy számban és ilyen heterogén részvevőkkel, mint az oktatás, alapfokú, középfokú és a felsőfokú oktatás, ilyen még nem volt, ezt mindenkinek magának meg kell Találnia ebben az utat, és amit most Maritól hallottunk, ez nagyon jól mutatja, tehát nagyon ügyesen figyelt saját magára, a diákokra, a diákok is figyeltek, ön, önreflexiózták saját magukat meg egymást. Mindenből levont a következtetéseket, ugye Marit még megtoldotta az ő kutatásmódszertanával a, a, a kutatásokkal, amitől megint nagyon jó adatokat tudtunk szerezni. És a tervezés még nagyon fontos. Tehát a tervezői gondolkodás szerintem az ilyenkor nagyon fontos tud lenni. Például az alsós pedagógusok nagyon sok visszajelzést kaptak a szülőktől, ahol ugye alsós gyerekeknek általában kisgyerekes, sokszor kisgyerek van még a családban, a szülők homofizban vannak, tehát nagyon erős szerepkonfliktust élnek át, hogy ők dolgozók legyenek, a kisebb gyereknek a szülei vagy a iskolásnak a, kvázi tanárai. Így a alsós pedagógusok például egyre többször látom, hogy hoznak egy olyan döntést, hogy a gyereket lekötik a kamera előtt, de nem adnak neki olyan feladatot, amit a szülőnek kell aztán beszkelnálni, visszaküldeni, feltölteni, stb. Szóval? Tehát én szerint egyfolytában tanulunk ebben, én úgy látom, hogy egy tanuló társadalom lettünk a tanuló algoritmusok mellett, és, és mi mutatjuk most az utat az utánunk következő, hát egyrészt generációknak, másrészt meg ugye majd a a pandémia utáni konszolidálódottabb online oktatási helyzetben talán lehet akkor ezekből csak a jó eszközöket kiválogatni. És ez a folyamatos, fejlődő gondolkodásmód, aminek most az iskola példáját hallhattuk, a, a marináltát, hogy megpróbáltam, még egyet fejlesztettem, fölálltam, álva beszéltem, egy nagyon erős a dinamikája egyébként, meg az energiája az álva beszélésnek, én is, én is úgy, szok, úgy szeretek főleg gyerekeknek előadást tartani, hisz, hisz, hisz ennek van egy ilyen, ilyen, ilyen passzív hatása, amikor így ülünk ilyen fejként a képernyőn, és, és van egy, egy energetizáló hatása annak, hogyha az ember, hát ha nem is felalá járkál, de legalább áll, és, és több energiát tud belevinni a, a, az oktatásába. A digitális világ érdekes. Postmodern. Hát akik a rendszerváltás előtt nézték a magyar televíziót, láthatták ezt a produkciót, az esti TV tornát. Ez egy olyan élethelyzet volt, amikor a tévé képernyőjén keresztül tornázó embereket lehetett látni. Fülejünk csak bele? Érintsük meg a jobbakat. Egy csereket. Egy, egy. Kisgyermekeket lehet látni, amit itt a családilag tévé tornáznak. És ez az élethelyzet nagyon furcsa módon most megjelent ebben a pandémiás időszakban is. Ezzel fogunk most foglalkozni, mert egy éve már jelen van ez a jelenség, olyan módon, hogy a tanárok, akik a testnevelés órát tartják a gyerekeknek, hát azt kérték, hogy küldjenek magukról felvételeket a gyermekek, akár fényképet, akár videófelvételt, és ezen elindult egy elég komoly polémia már több mint egy évvel ezelőtt. Itt van velünk dr. Rihlav Mónika, aki adatvédelmi szakjogász. Jó estét kívánok, Mónika, aki most kicsit meséljen nekünk arról, hogy hogyan oldódott meg ez a konfliktusos helyzet, mert ugye kitört a balhé, hogy küldhetnek-e ilyen felvételt a gyerekek a tanároknak. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket. Nem nevezném Balhénak, kicsit pontosítsunk. In inkább csak egy belső konfliktus helyzet alakult ki a gyermekekben, és nagyfokú bizonytalanság a szülőkben. A pedagógusok azt kérik, hogy a... Feladat ellenőrzése érdekében küldjék be a gyermekek ezt a videófelvételt. Nagyon fontos, hogy elhatároljuk ezt a más típusú kérésektől, ami miatt mi megtanítottuk a gyermekeinket arra, hogy ne töltsenek fel magukról fényképpelvételt, hangfelvételt, videófelvételt internetes felületre. Tehát itt egy, Tehát a gyerek egy kerül egy dilematikus az... helyzetbe, ugye? Tehát a gyereknek azt mondja az anyuka apuka, hogy már pedig kisfiam ne küldje be, főleg nyilvánosan magadról fotókat, mondjuk egy közösségi oldalra. Másfelől meg ugye a tanára azt mondja, hogy hát valahogy bizonyíts be nekem, hogy részt vettél a testnevelés órán. Ez egy jogos kérés a tanártól. Csak éppen más tanítottunk a gyermekeinknek valóban. Semmi gond nem lett volna ezzel, hogyha a tanárok felkészülnek az adatvédelmi szabályokra. Váratlan volt a szituáció, váratlan volt a kérés, és sem a szülők, sem a gyerekek nem tudtak kellő gyorsasággal reagálni, illetve a szülőknek az ismereteit is felülírta, hiszen okkal tanítjuk arra a gyermekeinket, hogy ne töltsenek fel internetes felületre magukról felvételt, vagy videót, minél kevesebb digitális lábnyomot adjanak maguk mögött, és csökkentsük az adatvédelmi kockázatot, amivel járhat, hogyha feltöltünk magunkra internetes felületre felvételeket. Hát egyébként tényleg ilyen szempontból egy teljesen új világba csöppentünk bele, tehát nem Én meglepő, van, hogy ilyen, ilyen, ilyen dilemmák elé kerülnek az emberek, mert annak ellenére, hogy ugyanazokkal az emberekkel beszélgetünk a neten keresztül, mégis egy teljesen más erőtérben, egy más világban találtuk magunkat. Így van. Pontosan, és nehéz volt hozzá alkalmazkodni. Néhány szülő odáig ment, hogy tanácsot kért az adatvédelmi hatóságtól, hogy milyenkor a teendő. A hatóságnak az ajánlása picit rendet tett ebben a kérdésben, azt kell, hogy mondjam, és azóta az elmúlt egy évben már jobban tudunk alkalmazkodni, mert levelek tudjuk, hogy mik a főszabályok, amelyet mindegyik félnek, be kell tartania. Tehát kérhet ilyet a pedagógus de feltételekkel. Remélem, ezeket a feltételeket itt ma gyorsan át tudjuk beszélni. Hát a legfontosabbakat legalábbis mindenképpen. Hát gondolom, itt azért a nyilvánosság előkerül, tehát arra figyelnie kell a pedagógusnak, hogy nem szabad a nyilvánosság elé tenni ezeket a felvételeket, ugye? Az... Annyira alapvető, hogy szerintem erre már figyelnie sem kell a pedagógusoknak. Ez egy olyan fő szabály, ami már nagyon jól átment a köztudatba, de itt nem csak erről van szó, hogy ne tegye ki nyilvános felületre a pedagógus a felvételt, nem fogja, saját magának kéri be. Itt sokkal fontosabb az, hogy szüksége van-e a pedagógusnak erre a felvételre, uh -huh. vagy esetleg más eszközzel is elvégezheti az ellenőrzést. Például a, a szülő is leigazolhatja adott esetben, hogy a gyermek el végezte azt a házi feladatot, teljesítette a tornagyakorlatot. Vannak azért finomabb megoldások, amelyeket érdemes mérlegelni a pedagógusnak. Ilyen lehet az, ahogy most mi is itt beszélgetünk egymással. Élő online beszélgetés elénekelheti, így is a gyermek nyugodtan a népdalt, vagy bemutathatja a tornagyakorlatot. Nem feltétlenül szükséges örögzíteni saját magát egy külön felvételen. De ne zárjuk ki ennek sem a lehetőségét. Van rá lehetőség, miután mérleg a pedagógus, és az pedig teljesen természetes, hogy nem fogja kitenni egyfajta nyilvános felületre, sőt, a többi tanárnak és a többi gyermeknek sem mutatja meg. Ez a felvétel neki szól, és addig kezelheti, amíg értékelte a feladatot. Amint ő rögzítette a krétában az érdemjegyet, vagy amivel jár az ő értékelése, ki kell a felvételt minden felületről visszavonhatatlanul, helyreállíthatatlanul, ugyanis nincs oka a jövőben kezelni. Én gondolom, hogy ezek a fő szabályok, amikről most eddig is beszéltünk, Igen. ezek olyanok, amiket azért úgy józan paraszt is ki lehet találni, hogyha Igen. valaki nem akar gondot okozni magának vagy a gyerekeknek, ezek úgy kitalálhatók. Ennek ellenére lehet, hogy mégiscsak szükséges lenne az, hogy akár a pedagógusoknak is egyen adatvédelmi online órát tartsanak, nem? Ebben biztos vagyok, rengeteg pedagógus kap háttértámogatást a tankerülettől, vagy máshonnan. A pedagógusok ugyanis egy közoktatási köznevelési intézményben dolgoznak, és ezeknek az intézményeknek kötelessége adatvédelmi tisztviselőt alkalmazni. Az adatvédelmi tisztviselő egyik feladata, hogy ellássa tanácsal a pedagógusokat, ebből beletartozik az is, hogy továbbképzéseken vesznek részt, és megtanulják ezeket a szabályokat. A tapasztalat azonban a gyakorlatban még mindig az, hogy nagyon kevés köznevelési intézmény tudja a gyakorlatba átöltetni a szabályokat, és ilyen volt ez a szituáció is, amikor a gyakorlati feladatoknak a teljesítését videófelvételek formájában kérték be a gyerekektől. Nem, még a mai napig is találkozunk olyan intézményekkel, akik ezt szabálytalanul teszik. Legalább egy tájékoztatást mögé kell tenni. Én ilyen tájékoztatással a saját gyermekeimnél sem találkoztam. Természetesen beküldjük a feladatot, de találkoztunk már olyan szituációval, amikor elégtelenre értékelték a feladat teljesítést, pusztán azért, mert a gyermek nem köldte be a videót. Fülöp Hajni, nagyon sokat találkozik a pedagógusokkal. Te hogyan látod, Hajni, hogy ez megjelenik élő problémaként? Ez a, ez a dilemma, ez a kettőség, hogy hogyan döntsenek a pedagógusok? Igen, én is így nem kaptak rá képzést, nem voltak rá felkészülve, és a, és a, a szülőkkel a kommunikáció az, az eszköz szerintem, amit itt elsőképpen Használni kell kevésbé a technológia, és kevésbé a, a milyen, minden hiper-szuper digitális platform. Szerintem itt a bizalom, amit a Mónika is említett, és a, és a kommunikáció a kulcsa, hisz ezeknek mindig van egy transfer hatása. Tehát, hogyha megtanulunk egymással kommunikálni, találunk egy, egy másik csatornát, a, a tanár megvízik a szülőben, a szülő megvízik a tanárban, akkor ez átvihető egy másik kommunikációs helyzetre, egy, egy másik tanulási helyzetre, egy másik tantárra. Tehát ez, ez mindenképpen emeli az iskolai ö, érték átadási folyamatot. Ebben a mai műsorban egyébként több humoros pillanatot is okoztunk különféle zoomon elkövetett bakikkal. Most következen még egy, amit azt hiszem, hogy kapcsolódik is a mi témánkhoz. Hi. Yes. Hi. A nyilvánosság itt a kulcs, mert hogy itt befejeződik egy beszélgetés, és az egyik résztvevő odébb megy a beszélgetésből, és nem beszél észre, hogy bekapcsolva maradt a kamerája. A fiatal hölgy hiába jelez neki, papa. Bekapcsolva maradt a kamera. És megvárjuk itt a végét, akkor eljutunk odáig, hogy a hölgy felhívja az édesapját a telefonon, aki még mindig nincsen tudatában, hogy benne maradt a kamera, bekapcsolva maradt a kamera. Oh. Pedig a végét még érdemes. Részbetyár Gábor kollégám is nagyon jót mulatott rajta, hogy hát a megoldás az most következik, amikor megtudja, hogy mi van és elszaladt jó messzire. Szóval ez is ugye arról szól, hogy a nyilvánossággal nagyon kell ö, vigyáznunk, ö, meg kell tanulnunk ezeket, a, ezeket az eszközöket, szabályokat, mikor vagyunk bekapcsolva, egyáltalán az, hogy a, a kamera, mint olyan, meg, meg a mikrofon, azok olyan eszközök, amik persze eddig is ellen voltak az életünkbe, de azzal, hogy az internettel összekötve használhatjuk ezeket, egészen más ö, világ van, és más szabályrendszer ö, ö, közé ö, kerülünk, úgyhogy ezekre nagyon kell figyelnünk. Azt hiszem, ez is így levonható ilyen következtetésként, igaz, Mónika? Igen, igen, levonható, de itt ö, még az is egy súlyos probléma, hogy miért készült erről a felvétel, erről a vicces jelenetről. A digitális <gül> takorán ilyen például nem fordulhat elő, mert ö, ö, nem tudják megindokolni a pedagógusok, hogy miért készítenek felvételt, sőt, ez egy íratlan szabály, vagy írott, ö, be, bekapcsoltathatják a kamerát a diákokkal, fel kell hívni rá a figyelmüket, hogy a virtuális háttereket, mint ahogy nálam itt ez az elhomályosítás látszik, e, alkalmazzák, és e, szólni kell a diákoknak, hogy ne készítsenek felvételt, vagy ha már megtörtént a baj, és készítettek felvételt, az semmiképp sem hozzák nyilvánosságra. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Ismerje meg a jövő irodalom óráját. A Bukerszuli módszertani csomagja elsőtől hatodik osztályosok számára is izgalmas formában mutatja be a modern és klasszikus irodalom legjobbát. Olvasóvá nevelés, egy alkalmazás és egy tanári admin felület segítségével. Digitális jólétközpont által apraditált és támogatott. A Szegedi Tudomány Egyetemmel, eltével moméval együttműködésben. Száz interaktív, animált hangoskönyv, könyv, naplózás, statisztikai adatok a tanulókról, választható diszlexiás betűtípus, szövegértésfejlesztő játékok, a Nemzeti Alaptantár ajánlott olvasmányainak 70%-ával. Buker a jövő irodalom órája. Interaktív tankönyvek, azt hiszem, hogy ez lesz itt a kulcs fogalom és itt van már velünk Horváth Dorka, aki a Bukernek az alapítója és vezetője. Szia Dorka, jó estét kívánok! Sziasztok! Az interaktivitás itt a kulcsfogalom, ha jól értettem, ugye? Hogyan kell ezt elképzelni, ezt az interaktivitást? Igen, abszolút mértékben, szóval mi a játszva tanulásra appellálunk, és azon belül is a, az a dús interakciókra. Tulajdonképpen egy saját formátumot fejlesztettünk, egy saját interaktív könyvformátumot, ahol különböző interakciók együtt fejtik ki a hatásukat, ilyen például az animáció, a játékos feladatok, a különböző interakciók, hogyha megnyomod a, mondjuk a, a róka és a hollóban a a, a, a, a rúját, sajtot. Ki, igen, kiesik a sajt a szájából, vagy például a szövegkielölés, a narráció, szóval sok interaktív elemet ötvözünk tulajdonképpen. Úgy mondtad az előbb, hogy dús interakcióit, akkor azt is akarod érzékeltetni vele, hogy a, az interaktivitásnak a sűrűsége az egy fontos jellemzője ennek a fajta módszernek? Igen, amúgy fontos, de hogy a megfelelő arányok betartása talán még fontosabb, mert nekünk azért különlegesek a könyveink, mert bizonyítottan egyetemi kutatások bizonyítják már, hogy nem terelik el a figyelmet. Tehát, hogy nem az animáció, az nem félreviszi a gyereket, hanem inkább megerősíti azt az adott értelmét a szövegnek, tehát a szövegértésre van hatással. Mi iszonyatosan figyelünk arra, hogy az animációk jó időben következzenek a szövegnek megfelelően, az interakció csak reárősítsenek ar arra az adott mozzanatra, ne pedig elvigyék a gyerek figyelmét a történettől. Itt egyébként a mostani bejátszás angol nyelven szól, csak ugye ezt most pont nem hallottuk, de ez nem baj. Azt is jelenti, hogy külföldre is készítitek ezeket az interaktív könyveket? Igen, van most már egy saját angol nyelvtanulás szolgáló alkalmazásunk, a Booker Class, ami külön angol nyelvtanárok és angol nyelvtanulók számára készült, Ott hasonló formátumban, de angol tanulásra fejlesztett interaktív könyvek találhatóak, tehát az úgynevezett Graded readers az interaktív verziói. Horváth Ádám, egyébként továbbra is itt van velünk a Skype vonalban. Neked nagyon komoly rálátásod van azokra a külföldi pedagógiai módszerekre, ha már csak abból indulunk ki, hogy külföldi pedagógiai kiállításokra, oktatási kiállításokra is jársz. Hol van ennek a Booker projektnek a helye, mondjuk a nemzetközi porondon? Mit látsz ebből? Hát nagy színpad. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a dorkáék helye, az a nemzetközi kiállításokon is a nagy színpadon van. Ez nem véletlen, mert az a e, olvasóvá nevelés, az olvasás szövegértésnek a legfiatalabb korosztály számára történő, olyan módon történő átadása, hogy mindenki a maga kompetenciájának, képességeinek megfelelő ütemben tudjon e, olvasást, szövegértést jól elsajátítani, és ez minél mélyebb legyen, minél inkább a, az értő olvasást támogassa, ez nem egy magyar sajátosság, hogy erre szükség van. Ez a világon az egyik legfontosabb uh, alapkompetencia, és a digitális világban talán még inkább az. Egyre többször, egyre rövidebb és egyre uh, rövidebb ideig látott szöveget kell feldolgoznunk, értenünk, összevetnünk a, a meglévő mintázatokkal, kiválasztani, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami nem. Ehhez. Ha lehet, azt, azt kell, hogy mondjam, talán még erősebb és még mélyebb értőolvasás és szövegértési kompetencia kell. Tehát a digitális világ az nem a képernyőről szól, hanem a képernyőn lévő információknak a feldolgozásáról, aminek egy nagyon nagy része szöveg szerint érkezik meg. És akkor, amikor a szövegek a képek mellett jelennek meg, animációba ágyazva jelenik meg, amikor nem egy fehér háttéren nagy kontraszttal, egyben látható a szöveg, akkor az olvasás szövegértésnek talán még nagyobb és még fontosabb jelentősége van ahhoz, hogy értsük is az, ami megjelent, és ne vigyen minket. Úgyhogy én ezért azt gondolom, hogy a dorkáék által fejlesztett megoldás az az egyik legfontosabb, az oktatás minden terén alkalmazandó alapozó megoldás. Dorka lehet ezt még tovább fejleszteni, vagy most már csak a tartalmakat kell tölteni az interaktív könyvekbe? Persze, hát rengeteg tervünk van, most is nagyon sok új dolog készül, például az angol nyelvtanulós alkalmazásunkba. A legújabb verzióban, ami májusban jön ki, most már lesz egy ilyen úgynevezett speech analysis funkció, ahogy kiejti a gyerek például a szavakat, ott egy ilyen mesterséges intelligencia alapú szoftver ellenőrzi, hogy jól ejtette ki azt a szót. Ez különösen például az ázsiai országokban lesz szerintem nagyon népszerű, ahol ugye az artikuláció teljesen más, más jellegű, és ott például nagyon fontos az, hogy hogy ejti ki a szavakat. Akkor például Amivel folyamatosan fejlesztjük még a könyveinket, a rövid szövegmagyarázatok, illetve a játékok. 120 féle játékunk van, de hát mindig újabb és újabbakat találunk ki, úgyhogy azokat is folyamatosan fejlesztjük. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a Booker projektnek, és arra kérlek még mind a kettőtöket, hogy pár percig még maradjatok velünk, mert következik a kütyű a speciális kiadása. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. We've all been there before. Use... Egy jól ismert élethelyzetet látunk, vizsga, illetve dolgozatírás a suliban, és a fiatal ember hát, ugye először a tenyeréről puskázik, na de itt van a high-tech eszköz, az elektronikus puska, a melkasára szereli ezt a távirányító eszközt, amivel, hát a mobiltelefonját tudja távvezérelni, és úgy tűnik, mintha csak így piszkálna valamit a pólóján, de közben, ugye ezt most látjuk is, mint hogyha kicsit megvakarózna, és akkor látja kijelzőjén a lesendő, puskázandó információt. Hát igen, szóval a puskázás is ma már high-tech eszközökkel működhet, és erre is készítenek ilyen megoldásokat. Nem tudom, hogy mennyire lesz ez képes a világban, de hát vicces, nem? Torka, látom, mulatszajta. Hát, ezen teljesen ledöbbentem, és a szigorlatra gondolok, ahol 6000 oldalnyi anyagot kellett valahonnan előbányászni, hát nem tudom, hogy így meg Jól jött volna. volna. Hát igen, biztos. Na, van még ilyen puskázós megoldás, szintén a high-tech világból jön a következő, ami egy LCD képernyőt valósít meg, na de nem áll hogyan nézzük csak... Hú, nagyon fáradt a kislánya dolgozatírás előtt, de itt van a SuperToll, aminek az oldalán ott van a kis LCD kijelző, mini LCD screen, amire föl lehet tölteni USB-n az ismereteket. Uh -huh, elégedett is vele úgy látom, és látja is ott a kijelzőn, ott vannak az infók. Na de, a legjobb benne, hogy van egy emergency button, tehát egy ilyen vészhelyzeti gomb, amivel gyorsan ki lehet kapcsolni a kijelzőt, hogyha éppen jön a tanerő, és el akarja tüntetni, hogy ő most puskázott. Hát egy kacintást is kaptunk a végére. Na, ehhez mit szóltok, Ádám? Hát, ha már ilyen jó hangulat van, akkor nyugodtan mondhatom, hogy ez egy hülyeség. <gül> hogy ez az, aminek semmi értelme nincsen, és remélhetőleg egyre inkább maguk a mérésértékelési rendszerek az oktatásban az ilyen típusú, csak a lexikális ismeretnek egy nagyon vékony visszaadását támogató megoldásokat teljesen fölöslegessé és értelmetlené teszik. Valójában abban az irányban megy az oktatás, és az oktatáson belül a értékelés, hogy a szöveg értelmét, a megtanultaknak a felhasználását fogja mérni, és ebben az esetben az ilyen típusú szövegelőhívásnak nem sok értelme lesz, hiszen egyébként ez a valós életben is bármikor elérhető, kezünkben van a telefon vagy egy tablet. Nem az a nagy kihívás, hogy egy adott szövegrészt valahogyan elérjünk, hanem az, hogy ezt utána megfelelően tudjuk felhasználni, és ki tudjuk választani a rengeteg egymás mellett lévő hasonló értelmű szöveg közül. Úgyhogy remélhetőleg, bár biztosan el fognak ezek terjedni, de kikopnak az oktatási rendszerből, mert nem ezen fog múlni, hogy valaki jó jegyet kap-e vagy sem. Szóval Ádám azt jósolja, hogy a puskázásnak a jövőben nem sok értelme lesz. Dorka, osztod ezt a nézetet? Az Ádámnak egy kicsit el kéne engedni -e magát, mert szerintem ez <tos> <az> nagyon vicces. <tos> van még egyébként, hogyha akarunk nevetni, van még egy puskázós módszerünk, de ez a teljesen hagyományos analóg világból, szintén egy toll. Nézzük? A penna úgy néz ki, mint egy hagyományos toll, de itt van benne az analóg puska. Hát ebben semmi digitális nincsen, hát, vissza ebbe is ebbe ugrik. Újdonság. Igen, igen, igen. Na de hát ez jól megvan csinálva, profén kivitelezték, és így elsőre nem tűnik föl a tanárnak, hogy ott egy puska van benne. Még a preparálást is látjuk, és vissza lehet ereszteni vele. Hát örülhetünk azért ennek is, de akkor a puskázás, hát, hogyha. Hogy egy... Igen? Egy, egy mondatot itt elmondhatnék, hogy ami Magyarországon még nem, jön, nem jelent meg, mert ilyen puskázós megoldásoknak már láttunk órába vagy egyéb eszközbe építve, de a proctoring. Az a fajta megoldás, amikor a gyerekek online, otthon vizsgáznak, uh -huh. és Aha, a igen. számítógép kameráját felhasználják arra, hogy a szemmozgásukat elemzik, nézik az egérmozgást, vagy akár a billentyűzetet is, vagy hogy mi van még egyébként kivetítve, és erre már komoly rendszerek épülnek, hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy valaki más forrást is felhasználjon. Ez egy hatalmas iparág. És nagyon remélem, hogy ez sem fog egyébként elterjedni és megjelenni, mert ez abszolút a 84, 1984 világát hozza vissza, és nem az oktatás lényegéről szól. Mert csak arról szól, hogy hogyan lehet bizonyos lexikális ismeretelemeket előbányászni, miközben a, a, a tudás felhasználásáról, a megértésről nem sok információt ad. Hát köszönöm szépen, eddig tartotta a mai poszmodem antivírus, annak is a digitális oktatásról szóló külön kiadása. Köszönöm szépen a részvételt Horváth Dorkának, a Booker alapítójának, köszönöm. ügyvezetőnek, valamint Horváth Ádámnak, aki ugye digitális pedagógia szakértő. És akkor hat hívjam fel a figyelmet arra, hogy a Clubhouse-on egy érdekes beszélgetés zajlik Horváth Ádámmal digitális oktatásról. Ott folytatjuk majd ezt a beszélgetést, de most elbúcsúzom és két múlva jelentkezünk ezzel a látható rádiós műsorunkkal legközelebb. Köszönöm szépen az Együttműködést Fülöp Hajnalkának, digitális oktatás szakértőnknek, illetve Részbetyár Gábornak, a műsor társszerkesztőjének és rendezőjének. Eddig tartott át a műsor, jelentkezünk két hét múlva, viszonthallásra, viszontlátásra!